Mire a szírt csúcsára értek, árt karja elviselhetetlenül szaggatott, szembe pedig csillogott a láztól. Kent tudta, hogy gyorsan meg kell találniuk az emberüket és végezni vele, aztán pedig ártott orvoshoz kell vinni. A penicillin nem használt semmit. A szírt gerincét borító szikla és kődarabok között addig másztak, míg olyan helyet találtak, ahol lentről nem láthatták meg őket, hanem álltak föl. Megpihentek, kifújták magukat. Árt elővette a gyógyszereit és bevette egy fájdalomcsillapítót. Nagyot húzott a viszkiből, aztán odatta a kulacsot Kennek. Ken a fejét rázta, Inkább te se így annyit. A kunyhóban Árt már bedobott egy fél pohárral. Talán rám másképp hat, mint rád, próbált vitatkozni, de azért eltette a kulacsot. Ken vizsgálni kezdte a terepet. Járjunk a végére, mondta. Árt követte a példáját. Reggel komolyan összevesztek. Árt nem akart a szírtre menni. Ken igen. Csak találunk ott valamit, mondta Ken. Mit például? Egy névédet, amin aranybetűkkel áll a neve és a címe. Honnan a pokolból tudja? Ken maga sem tudta, mit találhatnak a szírtem. Talán csak arra akart kézzelfogható bizonyítékot találni, hogy üldözőjük emberi lény, telve gyöngeségekkel. Aztán arra is volt egy parányi esély, hogy a magasból megpillanthatják az emberüket. Ezért vitték magukkal látcsövet. Előbb óvatosan félrehajtották a faleveleket, újaikkal tapogatták a száraz főet, sziklarepedésekbe pillantottak. A cigaretta véget Art találta meg. Felemelte. Nézd meg! Én is ezt hívom, mondta Ken. Talán éjjel behatolt a házba és kilopott néhány cigarettát a zsebedből. Nem túl valószínű. Újabb nyomokat kerestek, és ismét árt volt a szemfüles. Mindkét késre szükségük volt, hogy előbányászták a hüvelyt. Jóval alattuk szorútba a sziklák közé. Ken megszagolta. A rézen még érződött az elégett lőport szaga. Nemrég lőhették ki. Remington 23-as, mint az enyém, mondta árt. És Gregé? Igen, talán nem is az övé, mondta Ken. hogy? -hogy. Talán valóban a tiéd. Szóval én felrohantam ide, lelőttem Greget, aztán visszarohantam és meglőttem magam, mondta keserű gúnyjal árt. Ken nem veszítette el a türelmét. Szóval az az akárki fölszedhette valahol az egyik kilőtt töltény és ide tette, hogy azt higgyük az övé. Eszébe jutott annak a puskának a mélyen mennydörgő vízhangja, amit hallott. Ha az emlékezete nem csal, az a fegyver sokkal nagyobb kaliberű, mint a 25-ös. Vagy csak, hogy idegesítse minket, tette hozzá. Én nem 25-öst hallottam. Árt a cigaretta véget bámultak. Nem is az volt, mondta lassan. Az jár az eszemben, folytatta, hogy így állhat a dolog a cigarettával is. Ha pedig így van, felelteken, akkor meglehetősen jól ismeri a szokásainkat. Túlságosan is jól. Hallgattak, és mindketten ugyanazunk törték a fejüket. Ki lehet az valóban ismerős, aki minden gondosan eltervezett? Vagy a rémületükben félreértik a helyzetet? Valóban egy hidegvérű gyilkos vadászik rájuk, vagy csupán egy őrült, aki leadott három lövést és elmenekült? És viccből eltüntette reget és nenszit? És a töltény hüvely meg a cigaretta vég ugyanilyen tréfa? Vagy elképzelhető más lehetőség is? hogy ugyanolyan fickóval állnak szemben, mint saját maguk, aki rájött, hogy mi is az igazi élvezet. Mikor Greg két évvel ezelőtt Mississippi-ben járt, mondta hirtelen árt, részt vett egy nigger vadászaton. Legalábbis azt mesélte. Az mi? A helybéli klub néhány beszeszelt tagja egy délután rávette a serifet, hogy adjon a kezükre néhány hosszú börtönbüntetésre ítélt niggert az egyik munkacsoportból. Aztán széteresztették őket a mocsárban néhány csajjal együtt, akikkel előbb még egyepetjéltek egy kicsit. Talán azoknak a rokonai közül végzett valaki reggel. Hülyeség, mondta Ken. Ez Mississippi-ben történt, és a fickók niggerek voltak. Még lehet, mondta Art. Megint hallgattak. Kenben valami hidegség motoszkált. futott a hátán, le a vesélyébe, a combjába, és most ismét fölfelé kúszott. Gondolatai újra és újra visszatértek a cigaretta végre meg a hüvelyre. Ezeket szándékosan tették ide, ehhez nem férkétség. Akár normális, akár őrült az illető, arra akarja őket kényszeríteni, hogy úgy gondolkodjanak, ahogy ő, hogy elől éveszik a teendőiket, hogy értelmetlenül egy helyben topoljanak. Mit számít, hogy kicsoda csoda agazember és miért teszi? Motiváció? Hm, na és? Meg kell találni a fickot és le kell puffantani. Meg sem szabad várni, hogy megszólaljon. Aztán szétrugdosne a fejét, ha már megdöglött. Átra pillantott, ki távcsővével a nyílt vizet fürkészte a sziget és a száraz föld között. Árt visszafordult, elkapta a tekintetét. Olvasott a gondolataiba. Elszúrtunk valamit valaha is? kérdezte. Biztos, hogy nem. Nem szúrtunk el semmit, mondta meggyőződéssel Ken. És a mégis tette hozzá. Mit számít az már. De bármilyen eltökélt volt is, a kérdés nem hagyta nyugodni. Mikor a kezébe kapta a látsövet, végig gondolta, mi történhetett. Az elmúlt hét év alatt valamelyikük csak elkövethetett valami hibát. Greg Árt vagy ő maga. Talán berugtak egy este és fecsegtek. Vagy valamelyikük beszélt álmában és a felesége hallotta. Aztán az a feleség elmondta egy másik feleségnek, aki teljesen ártatlanul továbbadta valakinek, akinek véletlenül nagyon is sokat jelentett. És ez a valaki egyhamar rájött, hogy kettő meg kettő az négy. Mindig ebből van a baj. A legapróbb dolgokból. De vissza az első kérdéshez. Ki lehet ez a valaki? Miféle ember? Miért nem egyszer egyszerűen a rendőrségre? Ez őrület. Nem szabad gondolkodnia... De mikor cigarettára gyújtott, már tudta, hogy mégis gondolkodni fog. És a gondolatok kínozni, gyötörni fogják őt is, meg Ártot is, míg eszüket nem vesztik. És ha megölik azt a valakit, akkor is tovább törik majd a fejüket, mert az a valaki már harult tesz, és nem tud magyarázatot adni. Árt meghallotta az öngyújtókat tanását, megérezte a füst s nyomban hátra fordult. Megőrültél? Jézusom! Ken csak most vette észre, hogy mit is tesz. Gyorsan elnyomta a cigarettát. Ha a fickó lentről lesi a szírtet, ahogy ők a szigetet, a legkisebb füstsík is árulkodó lehet. Árt a tavat nézte. Vajon mit csinálta a csónakjával? Miből gondolod, hogy van csónakja? Senki se vágna neki a tónak csónak nélkül ilyen időben. Csak ha menekülnie kell, mondta Ken. Igen, és kétségbe esett. Mint mi, gondolta Ken, de nem mondta ki. Ártnak nem kell tudnia, hogy mit érez valójában. Árt pánikba esne, pedig szüksége van rá, amíg lőni tud. De lassan megfogalmazódott benne valami. Volna egy lehetőség. Micsoda? Ken elhallgatott. Árt kevésbé fog megijedni, ha maga rá, és rá is jött, hamarosan. Lelépni? Nem olyan nehéz, mondta Ken. És az asszonyok? kérdezte némi habuzás után Árt. – Most mi a fenét akarsz velük? – gondolta Ken. – Mindenki tudja, hogy ártnak mi a véleménye Petről. – De csak ennyit mondott. – Az enyém túl fogja élni. A srácok is. Aztán eszébe jutott, hogy Art nem beszélt a gyerekekről. – Hová mennénk? – kérdezte Art. – Először Kanadába, aztán Dél-Amerikába. – És ott mi csinálunk? Állunk majd az utcasarkon és kéregetünk? – Ken Ártra bámult és eszébe jutott, hogy Árt kérdései mennyire bosszantották Greget, De ő nem veszítette el a türelmét. – Tudok pénzt szerezni Kanadában, még sokat? És nem tudja meg senki. Tudta, hogy Árt is tud. Folytatta. – Greg szerint Dél-Amerika üzleti szempontból nyitott terület. Árt arcán kétkedés látszott. – Az sem biztos, hogy a fickó még itt van, mondta. – Nem száz százalékig biztos? Ha már nincs itt, mondta lassan Ken, akkor kell csak igazán szednünk a lábunkat, vagy az ő diskréciójára akarod bízni magad. Várjunk 24 órát, motyogta hosszú szünet után árt. Ő sem isten. Induljunk ki abból, hogy itt van még, és el tudjuk kapni. Bírni fogod? Talán. Bírnom kell, nem? Oké, okay, mondta Ken. Akkor keressük meg a csónakját. Árt szája halvány mosolyra húzódott. De ez ma az első jó ötletet Maradj mellettem mondta Ked. Lepillantott a sziget északi csücskére onnan indulhatnánk, külön utakon, a part mentén de jobb, ha közel maradunk egymáshoz. Az egyikünk a parton, a másik az erdőbe talán tíz méterre és fedezi a másikat. Így kivédhetik a rajtaütést elmagyarázta az elképzelését Ártnak. Jó ötletnek látszik, mondta Árt. Elővette a kulacsot és jót húzott a viszkiből. Állat, gondolta Ken, te leszel az oka, ha lelőnek mindkettőnket. Annyit piás, hogy nem tudsz majd vigyázni. Te mész a parton, mondta, ott könnyebben tudsz mozogni. Én fedezlek. Hol kezdjük? A mocsár keleti végénél, a sziklánál. Gyerünk! Nem lenne jobb, ha külön mennénk? Igaza van, gondolta Kenny, a szírt meglehetősen kopár. Két ember együtt nagyon is feltűnő. Hüvely nyugatra mutatott. Te menj azon az oldalon, én itt megyek le, a sziklánál találkozunk. Új pattintás? Madár fügy, szajkó. Egyszer, aztán vársz, majd kétszer. Vigyázz magadra, te is. Árt kihúzta a kendőből sérült karját, és négy kézláb mászott át a szírt gerincén. Hamarosan elérte a sűrű erdőbe vezető meredek, bozótos lankát. Ken megvárta, míg eltűni. Szemétláda, gondolta Ken, de nem gyáva. Arra gondolt, hogy némelyik lány mennyire undorodott ártól, és elmosődött. Árt igazán értette a módját, hogy más férfiakat is lebeszéljen a nőkről. Jó tették, hogy bevették a buliba. Mennyit nevettek együtt az elmúlt években? Ő is mászni kezdett a szírten az ellenkező irányba. Száz méteren át a domb oldal alig lejtett kelet felé, és ez volt a legcsupaszabb oldal. Nehéz dolga volt. Inkább ott kellett volna mennie, ahol felment a déli oldalon. De most már késő. Ártnak esetleg valamiért délnek kell fordulnia, vagy elfárad és a rövidebb utat választja, Meghallja, hogy ő arra tart, és a puskájához kap. Szépen végezhetnének így egymással, s üldözőjüknek nem lenne több gondja. Ha ugyan itt van még. Erről legkésőbb, kora délutánig meg fognak bizonyosodni. Ken megpillantott egy sekély vízmosást, ami éppen alkalmas helyének látszott. Nem lesz valami kellemes, de túléli. Még egyszer körülnézett, belehasolt a vízmosásba, és elindult. Nem akarta veszélyre gondolni, csak a rájuk váró feladatra, meg a viszonylagos biztonságot nyújtó erdőre, ahová most az útja viszi.